Els quatre elements són immutables. El que canvia són les coses que amb ells es formen, perquè cada objecte o animal conté aquests quatre elements en diferents proporcions. Els elements s'uneixen i se separen per l'acció de dues forces, una d'unió, anomenada amor, i una altra de separació, l'odi.